Андрій не знав, на що злажитися. Щоб не дати йому відмовитись, Ніна защебетала. Цей чудерняга Аркадій заповняє, що для нас тримають столик у ресторані «Топлавок». Просто на дніпровських хвилях. Ти ж знаєш, що таке для мене Дніпро. Ходімо ж. І взяла його за руку. Андрій більше не мав снаги відмовлятись. Топлавок нірно хитався на хвилях метрів за двадцять від берега. Між берегом і пароплавом прокладено широкий трап зі збитих до купи дощок. Трап гойдався під ногами, наче трамплін. Розхитай його, як слід, і пробуй стрибати на той бік ріки. Туди, де дрімають вечірній імлі, стрункі вербняки, п'ють корінням воду зморені жарким днем сокорини й осики, полощать у хвилях зелені коси, плакучі іви. Аркадій не збрехав. Вільний столик справді чекав на них, та ще й не в закритому приміщенні, а прямо на носовій частині палуби, де поював вологий вітерець, плюс скотіли б'ючись об бур грибінці. Звідси відкривався захоплюючий краєвид на обидва береги, правий з набережною та кручами, лівий з піщаними пляжами та вербовими хащами. На набережній уже засвітилися гірлянди вогнів, а над верболозами клубочились сизі пасма туману, ніби хоровод русалок із майської ночі. Столик було накрито на чотирьох. Довелося шукати п'ятого стільця та просити офіціантку подати ще один прибор. Дрібниця, деталь, але Андрій Степанович ще більше занепав духом. Ще більше лютився на себе за необачну згоду їхати на цю вечерю. Не мав найменшого сумніву, що п'ятим, отже зайвим, був саме він. Зібралося добірне товариство молодих людей, яке прагнуло весело провести час. Та в останню хвилину виродлива Ніна згадала, що в цьому місті є в неї один дивак, герой-комедіант, і от залучила його до гурту. Май хоч професорську голову на в'язах все одно в цій різношерстій компанії не знатимеш ніяк себе поводити, ні що говорити. Навіть після першої чарки української з перцем розмова ніяк не в'язалась. Правда, пили горілку тільки Ващенко та Дзиндра. Ніна Янушка ледве погодились на Рислінг, а Вольський, як потенціальний співак, обмежився крем-содою. Та поступово гамір за столом наростав. По не сприяла твереза діяльність Аркадія, який узяв на себе функції тамади. Його тост за Дніпровську зорю, що зійшла на московському небосхилі, мав серед присутніх успіх. Проте за душевності, щирості, дружнього тепла за столом не відчувалося. Майбутній собіну, імітуючи веселість, Галасував за чотирьох. Аннушка вперто мовчала. Дзиндра, закоханими очима, пас Ніну. Ніна, сумно іронічно, як тільки одна вона вміла, оглядала по черзі всіх присутніх. Андрій почував несподіване сп'яніння. Минулу ніч провів на роботі, тому вирішив більше слухати, ніж говорити. Прислухаючись до модуляцій Аркадієвого голосу, Згадав обставини їхнього знайомства і спитав про здоров'я баби. «Живе!» – похвалився Вольський. «Героїчна в мене бабуся!» Ленінградську блокаду витримала, це не жарт. І для людства врятувала таку цінну величину, як я. На своєї цінності узяв високу ноту, і тенурова рулада покотилася над хвилями Дніпра. «Ого!» – здивувався Ващенко. Допоміг ваш професор. О, він нас так. Я хотів через дирекцію швидкої допомоги написати вам подяку, але лишень зараз дізнався, як ваше прізвище. Патетично підняв келих крем соди. Дорогі друзі, більшість із нас тут люди мистецтва. Я, звісно, маю на увазі якоюсь мірою і себе. Та я хочу сказати, що є мистецтво не менше, ніж музика, кіно. І навіть театр це мистецтво життя, краса життя, краса людських відносин. Дозвольте мені вдруге проголосити тост за Ніну Олександрівну Ващенко. Я навмисно роблю наголос на останньому слові: за актрису Ващенко, за її талант, за її кришталеву чистоту, за її розум і смак які допомогли Ніні Олександрівні обрати собі достойного друга в житті, людину чесну, працьовиту, добру. За Ніну Олександрівну, за Андрія Степановича, за чудове подружжя. Валерій Дзиндразблід і змучена потом його фіглярська зачіска щільно прилипла до тім'я. Аннушка Одинцова раптом порушила обітницю мовчання і проказала тривіальне гірко. Аркадій енергійно підтримав. Дзиндра заплющив очі. Ніна наблизила до Андрія губи.